Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі завершуємо читання сторінок книжки українських письменець Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Історія, про яку йдеться, відбувається у Львові у першій половині ХХ століття. Саме тут колись мешкала українсько-польська шляхетна родина Станіслава Свідзинського. Однак, коли до міста входять радянські війська, ситуація разюче змінюється. Старших Свідзинських заарештовують, за якийсь час розстрілюють. Частину родини, разом з невісткою Ядзею, вивозять до Сибіру. Доньку Свідзинських Магду рятує лише те, що вона жила окремо, її не знаходять. У колишньому будинку Свідзинських оселяється молодий військовий Григорій Марчевський. Одного дня до будинку приходить Магда. Вона шукає роботи і наймається сюди служницею. Сторінки книжки Роман з містом читають Наталя Лепіна та Світлана Горбань. Слухаємо. Тієї неділі дощ лив як з відра. Сильний і шумливий. І хоч Магда пробігла тільки кілька кроків до машини, а потім від машини до дверей, її берет, волосся і пальто промокли. Постала перед майором з прилиплими до чола і скронь локонами. Розгублена, налякана. Мишенятко перед левом. Він стояв біля вікна і навіть не запропонував їй сісти. Дивився байдуже. Мені сказали, що ви шукаєте роботи. Так, шукаю. Якої саме? Вчительки музики. Акомпаніатора. Можу грати в оркестрі. І з цим тепер важко. Я вже зрозуміла. Домашньою робітницею підете? Тимчасово. Магда полегшину зітхнула. «Не знаю, а де працювати?» «Тут, у цьому домі?» «У цьому домі?» Вона старанно намагалася приховати радість. «Я навіть не... Я так згодна. Я справді давно шукаю роботи?» «Але я маю умови!» Майор змовк. Магда також лише уважно дивилась на нього. «Так от, умови!» Мені потрібна перебиральниця, що житиме тут. Кімнат вистачає. Вона повинна готувати їсти, робити закупи, виконувати дрібні доручення. Вона спитала уривчасто, я... Які саме? Наприклад, віднести прати речі, оплатити рахунки. Так, це я зможу. А що не зможете? Вона промовчала, і майор зрозумів. Посміхнувся іронічно. Службові обов'язки в нас виконують тільки надійні, перевірені працівники. І їх вистачає. А тепер покажіть, як ви вмієте прибирати. Якби Кася побачила вправність Магдиних рухів, то не повірила б очам. Але доглядання коханого матия допомогло цій метаморфозі. Мусила стати і куховаркою, і покоївкою, і пралею, і сестрою-желібницею, а також прохачкою-жебрачкою, бо вкрай були потрібні гроші, яких не вистачало навіть на ліки. Щоправда, харчами вона не дуже журилася, бо хворий майже нічого не їв. Тричі на день їй доводилося думати, чим нагодувати чоловіка, але вона нічого не знаходила, також склалося. Бігала містом, благала дати ще в борг, молила почекати, обіцяла повернути, хоч не знала напевно, чи поверне. Більшість знайомців позичали, а може сподівалися, що розрахуються її батьки, зглянуться на донщині страждання. А тепер чужий владний чоловік сидить у татковому кріслі і спостерігає, як з вологою ганчіркою в руках вона сновигає залою, ні на хвильку не спиняючи нервового, спішного прибирання. Тільки Номагда зайшла в рідну домівку, яке її відразу полегшало на серці. Усе так само, як і раніше. Усі речі на місці. Під склом, серед фоліантів, у дорогих шкіряних оправах скромно заховався альбом з родинними фотокартками. Чи не найдорожча річ у цій залі? Пурхала пташкою прибираючи скрізь, миючи підлогу, витираючи книжкові шафи, статуетки, проте обходячи піаніно. Незрозуміла сила, наче втримувала її, не давала торкатися інструмента. Нарешті наважилася, попестила його рукою і змахнула порох. Блискуча поверхня прохолодою відгукнулася на ласку. І сталося те, чого вона боялася найбільше – аж до завмирання серця. Неслухняні руки похапцим відкинули кришку, брудна волога ганчірка впала на підлогу, і Магда звично присіла до клавіатури. Пальці самі забігали по клавішах, наче й не було тих довгих місяців тиші, непоправних утрат, повного спустошення та вічею. Живий і щасливий у своєму старенькому костюмі мати й присів поруч. Не хвилюйся, моя панно, я впіймаю мелодію і заграв свою партію, яку чула тепер лише вона. З очей бризнули радісні сльози. Як же скучила вона за своїм попереднім життям, коли батько з матір'ю звично сперечалися. Люба матуся сердилася, татусь її заспокоював, проте між ними панувало кохання, вона це знала. Нарешті Магда перестала грати. І мати й зник і зала стала чорною. І чужий чоловік сидів у татковому кріслі, спочутливо дивлячись на неї. Раптом жінка вирішила не критися. «Вибачте, пане, але це піаніно було колись моїм». «Я знаю, громадянку Бацевич, що ця квартира належала вашим батькам. А тепер Магда Бацевич у дівоцтві Свідзинська «Признавайтеся, що вам треба в квартирі радянського офіцера?» Повільно підвела голову. В її очах ні здивування, ні страху. А він потонув у тих очах назавжди. Так Магда повернулася у власну квартиру. Уже по обіді вона перевезла на службовій машині майора Марчевського речі до своєї колишньої кімнати і відразу стала до виконання своїх обов'язків, дарма що була неділя. Першої ж ночі товариш майор вибив кулаком защіку на дверях і зайшов до її спальні. Магдо стояла біля вікна і навіть не збентежилася, не ворухнулася. Його запал згас. Він опинився в чужинському королівстві з незвичайними законами і треба було або йти геть, або пристосуватися до іншого, не зовсім зрозумілого, але такого привабливого життя. Приймати його, коритися йому. Він теж підійшов до вікна і став коло неї. Місто не спало. Ще світилися тисячами зір вікна, Хоч перехожих не було. Пусті вулиці, провулки, двори, сумні й порожні очі жінки, що стоїть поруч, спокійно й легко дихаючи. Магда повернулася до Марчевського і глянула йому в очі. Я чекала на вас, знала, що прийдете. Вірю, що це не забах, не примха. У вашому відомстві безліч вродливих жінок і досить вам пальцем кивнути, щоб котрась із них опинилася в вашому ліжку. Але, але вам хочеться чогось іншого, чи не так? Вона неначе читала його думки. Здавалося, ця юна вдова відчула навіть його підсвідомі прагнення. Хіба ні? Ви розумний чоловік? Я скажу вам те, чого не насмілюся довірити навіть найліпшій подрузі. Ви знаєте про мене все. Це ваші службові обов'язки. Ви знали, хто я, і повернули мене в рідну домівку. Ви Зайда, а цей будинок мій. Це моє місто. Я тут народилася, жила з родиною, мала друзів. Моїх невинних батьків знищили без суду. «Помер чоловік. Я втратила дитину. Я не знаю, що з моїми братами. Не знаю, де дитина і жінка мого брата Марика. Люди казали, що їх посадили в машину без речей і повезли невідькуди. Ніби який вантаж. Де я їх маю шукати?» Він мовчки слухав. Хіба ви не бачите, що я ношу жалобну сукню? Два роки має тривати жалоба по чоловікові. А тут і батьків не стало. Моя душа і тіло скалічені. Не сила жити й дихати. Я відкрита рана, бо не маю більше минулого і не матиму майбутнього. Іноді навіть не усвідомлюю, на якому світі перебуваю. Наче опинилась у чорному порожньому тунелі. Чи зможе щось змінитися в моєму житті? З вашої ласки я повернулася сюди. Будинок, де ми мешкали з чоловіком, зруйновано. А друзі? Я не хочу порядних людей наражати на небезпеку через спілкування зі мною. Для вашої влади я персона нон-грата. Хіба я можу дати вам те, чого ви прагнете? Я тебе кохаю. Марчевський обняв її, обережно та ніжно пригорнувши до себе. Я все розумію. Тобі потрібен час. Я зроблю все, що в моїй силі. Спробую розшукати твою братову з дитиною. Але найголовніше тепер – урятувати тебе. Значить, треба поміняти прізвище. Твій чоловік був членом націоналістичної терористичної організації. Не дивися на мене так. Це правда. Він не втаємничував тебе у свої темні справи. Значить, не хотів ризикувати. Далекоглядний пан. Я пропоную завтра ж розписатися. Іншої ради нема. Григорій підхопив Магду, відніс на ліжко, старанно вкрив її і ліг поруч. На диво вони швидко позасинали, а зранку майор покликав денщика й переділив обов'язки. Відтепер мити підлогу, готувати їсти і виконувати всіляку чорну роботу мав денщик. А Магда й далі мусить витирати порох, мити посуд, бо порцеляни не для чоловічих рук, грати для товариша-майора на піаніно видавати харчі з комори. Ображений хлопець, проходячи повз магду на кухню, презирливо процідив крізь зуби. Ну ти й штучка. А вже ввечері стояв перед нею, виструнчившись, і пані Марчевська все йому великодушно пробачила. Минув ще тиждень, і він поїхав служити в Росію до іншої частини. Григорій, як і матий, був чоловік передбачливий та обережній Епілог Стара Магда швидким рухом згорнула фотоальбом і чекально подивилася на мати Це все дуже цікаво слухняно відгукнувся він Історія нашої родини Мені очі відкрилися на деякі обставини Раніше й дечого не міг зрозуміти. Якось не цікавився, правду кажучи. Ваші розповіді неодмінно треба записати. Не на те ти проїхав сотні кілометрів. А навіщо? Тобі казали, що ти мій єдиний спадкоємець. Він стенув плечем. Щось таке чув від матері. Але вона сама про Свідзінських мало знала. А про баба Ядвіга вона щось казала? Ні. Боюся, що ти дістанеш спадок дуже скоро. Він зробив заперечливий рух, але стара спокійно стояла на своєму. Я знаю, що кажу. Для мене важливо, щоб ти полюбив свій дім. Цей дім. Вона розвела руками, ніби запрошуючи ще раз оглянути вітальню І це місто любовна замовлення?» – скептично сміхнувся він «Я знаю, що кажу – це місто важко не полюбити Я вмовилася з чудовою дівчинкою-гідом До обіду встигнеш багато чого побачити Потім звільниться Вероніка, погуляє з тобою» А завтра вже сам Шкода, я вже не здатна до далеких мандрівок Хіба що ввечері запрошу тебе до кав'ярні Може і наступні вихідні проведеш у Львові? Не знаю, усміхнувся матий. Може і наступні Ти не змогла відмовитись, і тобі вкрай треба їхати у відрядження вже завтра? Я правильно зрозумів? Без твого виступу там аж ніяк не обійдуться? Цілковитий провал? Приховуючи роздратування, чоловік дивиться на мене з недовірою. Я мовчки киваю і спускаю додолу очі, ховаю свій погляд. «Бо щастя переповнює мене, я їду до вас, мій любий пане Лембергу. Ніхто і ніщо тепер не зможе мене зупинити. Бажання побачити вас знову таке ж сильне, як інстинкт перелітних птахів. Що їм смертельна небезпека, як треба летіти? І довго ти там будеш? Чоловік не любить розлучатися надовго». Йому і на думку не спадає, що закохатися до безтями можна не лише в людину. Три дні і ні на хвилину менше. Подолати майже тисячу кілометрів, щоб приїхати вранці, а ввечері сідати в потяг знову це ж безглуздя. Любий, ти ж не хочеш, щоб я просто з дороги, стомлена, бігла на семінар. Треба хоч день відпочити, набратися натхнення, приготуватися до дискусій. Добре, хай буде так. Набирайся натхнення. Чоловік мусить погодитися. Він же не узурпатор, а сучасна людина з прогресивними поглядами на сімейне життя. Я радісно дзвеню посудом. У руках все горить і ладиться. Якби то ви знали, скільки в таємниченої пристрасті, тихої радості і сподівання дива ховається в трьох словах. Я їду до Львова. Вислухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань Роман з містом читали авторки. Режисер передачі Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Циренка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30. В ефірі звучатимуть сторінки роману Надії Гуменюк Вересові меди.